Barcelona, a 16 d'agost de 2021. Seguim. Suposant que l'article 32 de la Constitució sigui la manera de dir-se i de constituir-se amb la sèrie matemàtica dels números sencers, com són l'oblima 32 amb base 4, el l'oblima 32 amb base 8 i l'oblima 32 amb base 16, tenim que la redacció del primer punt diu el hombre o la mujer tiene el derecho a contraer el matrimonio con plena igualdad jurídica. Segundo, la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Llevamos constituir tanta importancia, per exemple, a las apostas que fan el número 32, a las, las ruletas franceses, d'enguany, com per exemple, el Fo matemàtic i el Fo eh, musical, de que 32 la nota 32 en base 4 representa l'instrument o la tècnica l'instrument o el solfeig o el paper voltatat, una sèrie o l'orquestra té una sèrie de condicions que arrebacenrà la proppia nota musical. En canvi, l' 32 en base 8 seria la notalà vir un per i l' volme de 32 en base 16 seria el Mi, Mira gestor, per dir-ho Llavors resulta que, clar, si un músic té una inscripció matrimonial, pot dir que aquesta inscripció l està afinant o està coincidint aquestes ses particulars de logaritma en, en diferents bases del número 32.